Під пахвою тримав шкіряну торбу з пляшками горілки, що він їх роздобув і ніс на хрестини. Туди він поклав знову й ту, з якою пив італієць. Бач, похопився був, треба ж було віддати їм її зовсім, та вже пізно. Добрі думки приходять пізно. Цей третій – це був він, Максим, і це було сьогодні вранці». Тепер та пляшка стоїть ось посеред столу в числі інших, і трішки крови прикипіло на її шийці. Максим зразу так і не обтер її, забув. Пізніше тієї крови теж ніхто не обтер, хоч Соломон, який випадково спостерігав усе віддалік, розказав, як то Максим напував з неї бідолашного італійця, що йде, але навряд чи вже діде до своєї Італії. І тепер пляшка так і стоїть, незаймана. Звичайно, дійде і до неї черга, вип'ють і її, незалежно від того, що там з нею трапилось. А може вип'ють і за здоров'я чужинця? Може вона якраз і чекає на це, столбичачи посеред столу? «Аванті!» — посміхнувся Максим, замикаючи коло думок, і відповідаючи сам собі на якісь свої тяжкі вагання і зітхнув, зринаючи з глибокого виру душі на гамірну поверхню. Закурив. «Що?» – спитав Соломон. «Все в порядку, професоре, пийте». Соломон не повторив запитання. Сам пригнічений, заглиблений у себе і воднораз напружений, як натягнута струна, він, доктор філософії і професор діамату, глушив горілку, чи горілкою глушив власну душу, і власну голову, і був червоний, і був на вигляд байдужий до всього світу, крім якоїсь Веремії в собі. Як завжди хміль його з вигляду не брав, але знати було, що не як завжди він тепер тратив рівновагу. Десь певно відчував, що зірвався і кудись непоправно летить, і хоч намагався ту рівновагу відновити, та вона явно відновитись не давалося. Знавши його добре, Максим бачив, що професор хльобає не горілку сьогодні, а щось інше далебій, тепку отруту жаху і безнадії, але нічого не сказав. Оглянув поле бою, головним плацдармом якого був стіл, побоєвище людського серця з усіма темними силами, з тривогою, турботами, жалем нудьгою смертельною, злиднями, самотністю, а головне – з жахом безвихіддя і смерти. Побоєвище і арена пориву до життя і радісного цвітіння, що мерехтіло, як недосяжна вже для присутніх тут мрія. Озброєні батареями пляшок, горілки, дзбанами квасу і варенухи та горами невибагливої, але єдино доступної для їхнього банкету нині потрави у вигляді картоплі, огірків, капусти, цибулі, присутні зводили завзятий бій. Було гамірно, людно. Тут сидів увесь Максимів рід, а чи точніше рештки його мозолястого, дебелого, жилавого, того роду що славився колись феноменальним спокоєм і зрівноваженістю, з якої його ніщо не могло вивести, не в силі зіпсувати йому співану ним пісню, буйну і широку, як степ, і гучну, як грім, роду древнього, роду каменярського, рештки роду, розметеного війною, але ще таки роду, монолітного і в цих рештках. Ось він заповнив тут всю хату, аж через десь світлиці, лиці заставлену повздовж столами і під гурки далеких вибухів, під завивання тупіт і скрегіт смерти, навколо справляли тут свій, либонь, останній спільний бенкет. Підіймав чарки і келесі і виголошував незграбні, але гарячі, з самого серця слова. Ще й співав свою пісню, п'ючи за щастя, за долю для новонародженої, але цього останнього за ніхто не хотів вимовляти вголос, бо вислів найкращих побажань тут був би пригадуванням найгіршого. Ах, як поєднати радість народження з трагедією неминучої загибелі когось посеред тих, що зійшлися тут разом. Усі були тут близькі і рідні. Лише Соломон чужий, він не належав до роду, але він був Максимів приятель, а колись ще й був його вчителем. Великий мудрець і недавній столб суспільства, він у великому сум'ятті знайшов сьогодні Максима і учепився за нього, як за порятунок, щоб за його спокоєм захистити свою душу, чим немало здивував Максима. Лебунь тому Максим і притяг його сюди. Чи, може, тому, що й сам хотів за ним захиститися? Рід його Максимів дебелий і живучий, та все то прості люди, що не мали в більшості навіть початкової освіти, а душа ж потребує собі рівних, щоб у часи критичні черпати собі силу їхньої сили, щоб кріпити себе снагою душі іншої. Чи не тому й опинився тут Соломон, приведений Максимом із зруйнованих вулиць. Усі пили, співали і знову пили. Та чомусь хміль, справжній хміль блаженного одуріння, обминав їх сьогодні. Вони хотіли перепити себе і не могли. Вони хотіли переспівати себе, вичерпати серце і не могли. Серед них була людина, помічена вже тавром смерти, тавром вічної розлуки. Над душею, що тільки-но прийшла на світ, сиділа душа, призначена на розп'яття. Це батько новонародженої, це Максим. Ніхто не міг вичитати приречення на його кам'янім обличчі, але всі про це знали і так. Йому вже треба було втікати, йому вже треба було бігти вздовж по землі, Надіючись хіба на щастя? Куди? У безвість. Від кого? Чому? Хто знає? Тому що він не досидів у тюрмі, в одних, і втік, і що не дався повісити себе другим, і теж утік, і тепер йому немає місця на землі, на схід і на захід, на північ і на південь, усі шляхи закриті, і усюди на нього чагає смерть. Але треба бігти. Та це ще півбіди. Гірше те, що душа його розгублена і квилить над безодною чорної, найчорнішої зневіри в усьому. В що можна людині вірити? Вона опинилась без найменшого опертя і не знає, для чого бігти. Все розтрощено і обернено в дим, усе, на чому та душа трималася. Віра його в цілий світ, Розлетілася на порох. А в колисці спить собі немовля. Дві години перед тим кул із кумою, хрещений батько, з хрещеною матір'ю принесли його з церкви, поклали на простели за крижмо біля порога на долівці і по черзі переступили через нього до хати за місцевим ритуалом уведення людини в світ. А тоді поклали немовля в колиску. А біля нього став насторожі синок, п'ятилітній Борис, зазираючи в крихітне личко істоти, якої досі не було, та яка прийшла і об'явилась сестрою. І тепер от у хаті стоїть гамір, бав, в цілому світі стоїть гамір, на честь її прибуття. По вулиці парадують колони, котяться машини, танки, підводи, б'ють гармати і десь стогонять вибухи бомб, аж дринчать шиби, і хитається земля. А вона чи воно спить собі першим сном праведника, блаженним сном людини, що недавно прибула на світ і зовсім не знає, що в ньому робиться. Максим позирає на немовля, на сина, на дружину, і з усієї сили намагається перемогти біль, перемогти себе. Відірватися в думках і почуттях від усього. Скоро ж бо треба розлучатись, тож ліпше непомітно обтинати нитки, щоб потім не так боліло, як усе уірветься нагло. Дружина дивиться віддалік і, мужно стиснувши уста, мовчить. Вона теж думає ту саму думу, його героїчна дружина. Та настали часи, коли героїзм став звичайною буденщиною коли сама поява людини на світ зв'язана з неабияким героїзмом людей.